Be, gara jantzen eramaite bat, eta nahi noen uh, Stadu Frantzesak ere bere eskusertzea egitea eramaite horetan. Hor ez gira eramaite batetan, hor deituak gira hauzirat eta deituak gira hori tamabostak. Beraz, uh, aski inportanta zen guretzat uh, uh, kolektiboki erantzutea eta diagera dia haman komun bat uh, ukaitea Uh, aurkezten gira hauzean, baina bagoaz uh, ofentsiban uh, uh, gure burua defendiatzera. Frantzia eta Espainiak ez dute bere burundatez hartuko hemen herri bat girela eta erabekitzeko eskobidea dugula, baizik eta guk dugu hori uh, bultzatuko, herri guztian antolatuza eta Ikusten dugu Katalunian nola gertatu den, edo Eskozian nola gertatu den, eta bideo horiak, herriak egin behar dituzte, eta Frantzia eta Espainiak beren beren posizioneak aldatzera bortsatuak izanen dira, guk gurea aldatzen badugu. Nire ustez hori da bidea, nire ustez erritarren implikazioan, guk dugun indarra, beti izan da herria. Eta antolaketa guztietan, e, ikastolak, euskaran, irratia ubera, La. laburantxagan bera. Indarra beti herrian eman eta herri antolaketan, eta nik uste dut herri baten eraikuntza dela funtseskoan, nahi baldin badugu, bizira una.